Apostula sagan, sjötti kafli Á þessum dögum er lærisvennum fjölgaði, fóru grískumælandi menn að kvarta yfir því að hebreskir settu ekki þeirra hjá við daglega útlutun. Hinir tólf kölluðu þá lærisvennahópin saman og sögðu Ekki hæfir að við hverfum frá boðun guðs orðs til að þjóna fyrir borðum. Finnir því sýstkyn sjö velkynta menn úr ykkar hópi sem fullir eru anda og visku Munum við setja þá yfir þetta starf En við munum helga okkur bæninni og þjónustu orðsins All samkoman gerði góðan róm að máli þeirra og kausun Stefán sem var gagktekin af trú og heilugum anda Filippus, Prokorus Níkanor, Tímon Parmenas og Nikolás frá Antjókju sem tekið hafði gifingatrú. Söpnuðurinn létt leiða þá framfyrir postulana sem báðust fyrir og lögðu hendur yfir þá. Orðgvöð spreyttist út og tala lærisveinana í Jérusalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna. Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og ták mikil meðal fólksins. Þá komu til nokkrir menn úr svonefndri leysingjasamkundu. Þeir voru frá Kýrini og Aleksandríu, en aðrir frá Kýlikíu og Asíu og tóku að þrátt við Stefán. En þeir gátu ekki staði gegn þeirri visku og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja Við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Móse og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittust að honum, greipu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leittu þeir fram ljúvóta er sögðu. Þessi maður talar sífelt gegn þessum heilaga stað og loðmálinu. Við höfum heyrt segja að þessi Jésús frá Nasaret muni brjóta niður musterið og breyta þeim síðum sem Mósi hefur sett okkur. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem engils ásjóna.